Anjati menembarkan bersandar Quran dan asunnah. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, selamat malam ala Rasulullah, waalaikumussalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, Kajian ilmiah, akhidah dan ahlak Untuk mahasiswa, mahasiswa Surabaya. Pada sesi kali ini Adalah Membahas masalah kitab taulid Satu Yang akan Dijelaskan oleh Selaku pemateri Ustadz Farid Al-Batati Kemudian sebelum kita Masuk ke sesi materi Sebaiknya kita Mengenal terlebih dahulu tentang Pemateri kita yakni yang terkenal Ustadh Farid Al Batoti. Beliau lahir di Bangil 27 Agustus 1971. Beliau menyelesaikan studi di pertama Universitas Ibnusud Jakarta atau Libya dengan jurusan Syariah. Kemudian dilanjut S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya jurusan PBA pembelajaran bahasa Arab. Kesibukan beliau saat ini adalah selaku pemateri atau selaku pengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Talib Surabaya. Bidang studi yang beliau kuasai adalah Qusuluddin, kemudian Hadir, Takbir, Kira'ah, Durus, Minal Quran. Kemudian, Atau tidak memperlama waktu, Selanjutnya adalah langsung ke sesi materi. Kepada yang terhormat Ustaz Farid Al-Batati dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. الحمد لله نحمده ونسبحله ونستغفره ونعوذ بالله من شرور عنفسنا ومن سيئات عمالنا من يكن الله فلا قدل له ومن يدل فلا آلي له وأشهد أن لا يقاء الله ربه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق الله ولا تنفوا إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجال كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحا إن الله كان عليكم رقيبا يا رب الذين ما نطقوا وقلنا قولا سديدا يصحح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتردد على رسول الله صلى بعد فإن افضل الحديث كلام الله وخير الذين محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور مهجثاتها وكل مهجثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي وأخواتي عزقهم الله فقبك سدر سدارا سدر سداريا من جمهة الله سبحانه وتعالى الحمد لله أولاً وآخراً kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataala di tempat yang mulia ini di cuaca yang cerah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wataala untuk saling mengingatkan untuk saling mengisi di antara kita saling mempelajari salah satu materi yang sangat penting sekali yaitu tentang akidah. Takwa wa tawajjuh 'azabullah. Pembahasan kita insyaallah yaitu berkisar tentang dua hal. Yaitu yang pertama tentang pengantar studi akidah dan poin yang kedua adalah tentang tauhid kita mulai dengan Poin yang pertama Dan saya akan mengacu kepada buku aslinya Yaitu masih dalam Bahasa Arabnya Bahwasanya kitab ini Ditulis oleh Syekh Fauzan, Encar bin Fauzan, Al Fauzan Abdulah, salah satu ulama besar di Saudi Arabia dan termasuk juga anggota lejennah daima di negara Saudi Arabia. Semoga Allah selalu mengutara menjaga kesehatannya, memelihara kondisi beliau dan Semoga Allah SWT memperbaiki orang-orang seperti beliau. Amin ya robbal alamin. Ikut yang saya Di sini Sheikh menjelaskan, yaitu poin yang pertama tentang bayar akidah atau bayar ahamiyatnya. Penjelasan tentang akidah dan tingnya organisasi nya akidah wetibali ya asasnyaقوم عليه binu ti yang mana merupakan akidah ya, yang merupakan pondasi yang yang di mana di atas pondasi itulah dibangun agama yang kanit ini Nah perlu kita, kita ketahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan Aqidah itu sering kita dengarkan. Ya, kata-kata akidah. Sebenarnya istilah akidah ini menurut para peneliti, menurut para ilmuwan dalam bidang ini bahwasanya kalau kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Al istilah akidah ya, tidak kita dapatkan bisa jadi. Ya. Tapi Al-Quran dan Al-Sunnah menggunakan istilah al iman Dan adanya istilah Al-Aqidah ini dikatakan bahwasannya permulaan atau di awal-awal Khalifah Abbasiyah. Nah, perlu kita ketahui apa sebenarnya al Aqidah itu. Disebutkan oleh Syekh, Habidallah wa Iyahu Al-Aqidah dulu ghatan, makbud min al-aqdi wa waratush shay' secara etimologi secara bahasa dia menjadikan al-aqd aqayqidu aqdan wa waratush shay' yaitu mengikat sesuatu mengikat sesuatu ya yeah. wal aqidatu ma yajidu fihi yang dimaksud dengan aqidah yaitu seseorang yang beragama dengan akidah tersebut kepercayaan, kalau bahasa kita adalah kepercayaan, i'tikod yeah. jadi i'tikod ini bisa akidah berhasalan awsali memisyak bisa juga akidah sekiat bisa akidah itu baik selamat akidah itu ya. selamat dari keraguan kebimbangan kerancuan ya. dan ada juga akidah yang sayya akidah yang tidak baik akidah yang buruk akidah yang batil ya adapun beliau wal aqidatu a'malun qalbi wa hiya imanul qalbi syai' wa tasdiquhu bihi Aqidah itu yaitu yang berhubungan dengan hablun qalbi yang berhubungan dengan hati ya? Yaitu keimanan seseorang dengan sesuatu wa tasdiquhu dan membenarkannya ini secara bahasa wal aqidatu syara' aqidah ah, secara syar'i i. Wa al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawmil akhir wa al-iman bil qadrihi wa sharrih. iman Yani maksud dengan aqidah secara syar'i iaitu mengimani kepada Allah, para malaikatnya, kitab kitabnya para rasulnya, hari akhir dan beriman dengan takdir baik maupun buruk. Inilah dikeramatkan dengan rukun i, rukun iman. Ya. Kemudian, sebelum kita berbicara lebih lanjut, lebih jauh, bahawa istilah akidah ini bahwasannya banyak ulama-ulama akidah -ulama menyebut dengan istilah-istilah yang lain ya. disebutkan dalam kitab Al-Maghalli Dirasat Akidah Al Islami ya. yang saya tulis atau saya rangkum bahwasannya istilah akidah ini atau ulama' mempunyai istilah dalam penyebutan akidah ini ada beberapa istilah, bisa bapak atau saudara, ya, ikhwan dan aku untuk menulisnya istilah ulama' tentang masalah akidah. Yang pertama dikatakan dengan dengan sebutan al-fikhl akbar, al-fikhl al-akbar, itu fikih besar. Ya. Kalau fikih biasanya kan berhubungan dengan Haram ya kan, mubah, ya, halal dan seterusnya hukum-hukum fikih. Tapi ini yang dimaksud dengan al-fikhl akbar adalah maksudnya adalah Akidah. Yang pertama kali yang menggunakan istilah Al-Fitul Akbar ini adalah Al Imam Abu Hanifah An-Nu'man bin Thabit yang meninggal pada tahun 150 Hijriah. Salah satu Imam Madhab Abu Hanifah. Beliau yang mempunyai atau pertama kali yang menggunakan istilah ini Al-Fitul Akbar. Sehingga beliau mempunyai kitab yang disebut dengan Al-Fitul Akbar. Ada kecil, kitabnya. Ini yang pertama. Istilah yang kedua disebut dengan al-iman. Disebut dengan al-iman. Kalau disebut al-iman berarti itu adalah buku-buku atau hal yang berhubungan dengan aqidah di antara kitab-kitab yang ditulis dengan sebutan al-iman itu contohnya contohnya adalah kitabul iman kitabul iman yang ditulis oleh al-Hafiz Abu Bakar bin Abdullah bin Muhammad Ibnu Abi Saibah yang meninggal pada tahun 225 Hijriah atau ada yang mengatakan 235 Hijriah yang di oleh Syekh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullah Contoh yang kedua Kitabul Iman Ahmad Ibn Hanbal Iman Ahmad Ibn Hanbal, Han Hanbal As-Syaibani Yang meninggal pada tahun 241 Hijriah Mempunyai kitab juga Kitabul Iman Kemudian nama lain dari akidah Yaitu yang ketiga As-Sunnah As-Sunnah Di antara kitab-kitab yang Ditulis dengan sebutan Nama As-Sunnah ini adalah Contohnya di antaranya As-Sunnah Imam Ibn Abi Shaybah. Shaiba Imam Ibn Abi Shaybah Yang meninggal tahun berapa tadi? 290 Imam Hijriya Contoh yang kedua kitab sunnah Al-Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ashaibani Imam Al-Sunnah Dan ini kitab sunnah ini Lain dengan kitab Al-Iman Yang ditulis oleh beliau juga Ya. Tapi maksudnya adalah Dua-duanya adalah tentang Berbicara tentang akidah Tapi kitab satu dengan yang kedua itu Beda Contoh yang ketiga kitab sunnah Yang ditulis oleh putranya yang bernama Abdullah ibu Imam Ahmad ibu Muhammad ibn Hamid al Shiyabani yang meninggal pada tahun 290 Hijriah dan kitab-kitab yang lainnya banyak sekali saya mengambil contoh contoh yang sederhana yang keempat nama lain dari akidah adalah ilmu tajwid apa yang keempat Al-Bukhari. Buku-buku yang ditulis dengan sebutan Al-Bukhari ini adalah di antaranya adalah Kitab al Wa Waithba Kesifat Rabbi Al-Zawajillah. Kitab Al-Bukhari Waithba Kesifat Rabbi Al-Zawajillah. Ini Imam Ibnu Zayma yang meninggal pada tahun 311 Hijriah. Kemudian Kitab Tuhudid yang terkenal, ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al Tamimi. Ya, judul aslinya adalah Kitab Tuhudid Tuhudid Allâhi wa Alâ Al-Abi, yang ini merupakan kitab yang penting sekali, khususnya di negeri kita untuk dibahas kitab ini yang berfokus pada aqidah uluhiyah atau tauhid uluhiyah dan alhamdulillah ini di bab syukur bin'mahillah kitab tauhid aladz wa hakq bihadal abid yang ditulis oleh Syekh Al Imam Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi Najdi ya salah satu kitab yang alhamdulillah pernah kita bahas bukan di tempat ini Bapak tapi di tempat lain Berapa tahun yang lalu ya Kurang lebih dua kali kita membahas Kitab al ini, dengan syarahnya Al-Qaul Mufid ala Kitab al dan banyak sekali syar syarah-syarahnya. Ya. Hatta Syekh Khauzan sendiri mempunyai syarahnya Kitab al namanya ada ianat Al-Mustafid, syarah -syar Kitab al ada Al-Tamuhid syarah -syar Kitab al ada Fadhan Al-Majid syarah Kitab Al-Tawheed. Taisir ya. Al-Aziz Al-Hamid juga syar kitab utauhid banyak sekali syarat dari kitab utauhid ini kitab yang berkah sekali ya. dan ya. yang paling agung adalah Wallahu'alam, Fatah al Majid syar kitab utauhid dan Taizir Al-Aziz Al-Hamid ada dua justru ya. dan juga jangan lupakan syaratnya Syekh Muhammad Al-Salam Al-Tamir Al-Qaul Mubir ada kitab utauhid penting sekali. Yeah. Itu contoh-contoh kita berjauhin. Kemudian yang beberapa sekarang, yang yeah. kelima, yang kelima yaitu nama lain dari istilah aqidah ini adalah as-Syariah, as-Syariah. Karangan-karangan yang ditulis dengan sebuah syariah ini adalah di antara kitab syariah Al-Imam Al-Ajuri. Kitab syariah Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Hasan Al-Ajuri yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Ada yang kitab, kitabnya lama satu juz, Tapi yang muhafak, sekarang ini tahkib, memang lebih ada lima jus atau enam jus. Enam jilid maksudnya, 5 atau 6 jilid. Ya, yang takdir kita mencari hasil ajaran. Yang ke enam, yaitu aqidah itu sendiri. Al aqidah, ya, al aqidah. Di antaranya yang kita- kita yang menyebut dengan sebutan al aqidah tentang Iktikot ini yaitu aqidatul Dattus Salam Ahabun Yang ditulis oleh Al-Imam Abu Uthman Ismail As ya. Al Ismail As-Sawbuni Al-Imam Ismail As-Sawbuni yang meninggal pada tahun 449 Hijriah. Demikian juga yang kedua contohnya Al-Hujjatu Bayan Bayanin Ma'ajjati Wa Syari'i Akidati Ahdus Sunnah Dil Imam Al-Abid Al-Asbahani Yang meninggal pada tahun 535 Hijriah Yang terakhir Yang keberapa? Yang ketujuh yaitu dengan sebutan Usuluddin Usuluddin Pokok-pokok agama Ya, pada sekarang ini ada kita dengarkan yaitu e, di beberapa universitas ada fakultas usuluddin. Yang membahas dalamnya adalah akidah Al-Qur'an dan ilmu-ilmunya, hadis dan ilmu-ilmunya. Yang dibahas dalam kuliah ya atau yakni jami'ah atau kuliah usul usuluddin. Di antara kitab-kitab yang Menyebutkan dengan sebutan Rasuluddin adalah Al-Jibaya An-Usulidiyana Maruh sekali kita pilih Khususnya di Indonesia Al-Ibaya An-Usulidiyana Siapa yang mengharap? Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yeah. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari yang meninggal pada tahun 300 29 Hijriyah Sudah ditekimahkan dalam bahasa Indonesia ini, ini menunjukkan akidahnya Abdul Hasan Hassan Azhari Bukan akidah yang Azhari yang sekarang ini Beliau kembali kepada Ahlu Sunnah Terbukti dengan kitabnya beliau Al-Ibarat, Angkud Sulit, Diyana Tapi pengikutnya tidak mau kembali kepada Ahlu Sunnah Jadi beliau kembali kepada Ahli Sunnah. terbukti dengan buku ini, al-Ibana, al-Suyuti, dia. Oleh karena itu buku ini ditentang oleh para pengikutnya yang berhati kepada Abu Hasan Al-Asyari. Dianggapnya itu bukan karakannya beliau. Ya. Tapi yang benar bahasnya itu adalah karakan beliau. Itu menunjukkan bahasnya aqidah perasan Al-Asyari kembali kepada aqidah asusnya wajah. Yang kedua contohnya yaitu usul ittihad yang disebutkan oleh Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir al-Tabibi al-Bandadi yang meninggal pada tahun 429 Hijriah. Itu di istilah-istilah para ulama dalam masalah i'tiqad, dalam masalah akidah. Ati, ya, walaupun mungkin di sana ada ada istilah yang lainnya. Ya, ada istilah istilah lain. Tapi itulah di antara, berapa tadi? Tujuh yang disebut, yang disebutkan. Ikhwati al-satuhullah, yeah. kembali lagi pada buku ini. Dia kata, beliau, was Syari syari'at, hutan, kasul, Syari mula, ini. Walangnya syari'at itu membagi-kembali dua klasifikasi. Iktiqodiyatin wa amaliyatin. Iktiqodiy dan amaliyatin.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 wa istiqal baqiyyat iman al-mazkura wa tusamma asliyah dan istiqal rukun-rukun iman yang yang lainnya iman kepada malaikat, kepada rasul dan kitab-kitab dan seterusnya yang inilah yang disebut dengan usul ya khas al-masail permasalahan-permasalahan usul tentang akidah ya. kemudian Klasifikasi yang kedua, walaupun dia tuhia, ma yang terhadap pembikai Sedangkan syariah yang berhubungan dengan amalia, aman perbuatan, yaitu ma yang terhadap pembikai fiyah yang berhubungan dengan tata cara beramal. Misalkan misalnya solat, bagaimana tata caranya solat. Muallaf bil sambil salam. Bagaimana tata cara solat. Itu disebutkan dalam amaliah. Ya. Contohnya zakat, bagaimana zakat, puasa, ya. dan hukum-hukum yang lainnya. Dan inilah yang dinamakan dengan tarbiyah cabangnya ya. tentang amaliah yaitu dengan disebut dengan tarbiyah. Jadi ada usul, ada kurung. Usul berarti masalah pokok akidah ada dengan huruf yaitu berhubungan dengan hukum-hukum, cara sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan seterusnya. Ya, Al-halal wal-haram itu adalah dalam masalah huruf. Kemudian kata beliau. Dengan syariat ini, ya, ada syariat yang benar, ada syariat yang tidak benar. Maksudnya apa? Bosannya syariat yang benar, apabila sesuai dengan apa yang dikenal oleh Allah dan Rasulnya. Syariat yang batet atau fasid, Yaitu yang syariat yang tidak sesuai dengan apa yang dikenal oleh Allah dan Rasul Rasulnya. Bila kita bilang bahwa akidah itu adalah asas yang يقوم عليه الدين dan sah semua amalannya. Akidah yang sahih, akidah yang benar adalah merupakan fondasi ya, di mana agama itu berdiri di atasnya. Wa tasah wa sah dan karena akidahnya benar kemudian amal perbuatannya juga menjadi sah. Ini menunjukkan pentingnya akidah. Kalau akidahnya bobrok ya, Walaupun amalnya bagaimanapun tidak bisa. Tidak bisa diterima. Harus akidahnya betul sahih. Kemudian di atas akidah yang benar ini baru bangun di atasnya amal perbuatan sehingga amal tersebut menjadi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. kalau Allah Subhanahu wa beliau menyebut satu ayat yaitu dalam surah Al-Kahfi. Ya, ayat yang paling terakhir kalau Allah taala, "Faman kana yajri bi ta'ati rabbihi fayanmal amalan salihan wa la yushrik fi ibadati rabbihi ahada." Barangsiapa yang menginginkan untuk bertemu dengan Allahnya banyak hmm. amalan solehah, maka hendaknya dia beramal dengan amal yang soleh. Amal yang soleh itu yang bagaimana? Amal yang soleh itu apabila sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan apa yang dituntukkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi bersendir, sesuai dengan sunnah Nabi saw. Itu baru dikatakan amal shol, amal soleh. Dan inilah syarat yang pertama agar amal itu diterima di sisi Allah, Allah Subhanahu Wataala. Harus amalnya yang shol, soleh. Amal yang soleh bagaimana? Yaitu amal yang sesuai dengan tuntunan nabi kita Muhammad saw sholatnya sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi S.A.W. Karena Rasulullah SAW mengatakan sholatnya, kata ra'idu mulusallim, salatlah kalian sebagaimana, entah melihat aku sholat. Loh, Ustaz sekarang kita tidak melihat Rasulullah bagaimana dalam sholat. Disebutkan dalam sunnahnya. Disebutkan dalam sunnah Nabi S.A.W. Bahkan ulama telah menjelaskan, menulis tentang hal ini. Seperti yang dikulis oleh Syekh Al-Bani Rahimahullah sifat Nabi. Bagaimana tata cara solat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Minat kebirian taslim, martabat Islam sampai salam. Kita baca buku ini agar kita tahu bagaimana cara solatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amal saleh, yaitu amal yang sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua wala yusyrik bi ibadati Janganlah dia mempersekutukan seseorang pun dengan Rabbnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Itulah ikh, ikh, ikhlas. Itulah ikhlas. Eh. Ini syarat yang kedua agar amal itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada kenapa ada sebutan ini wala yushrik tidak syirik tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam ber beribadahnya dengan seorang pun seseorang pun ahadan ya nakira fi siyahi al-udum fi siyahi an nabiy yubinu al-umur wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada Jangan mempersekutukan Seseorang pun dengan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Rabbnya ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya syarat diterimanya amal itu harus amal soleh Dan sudah dijelaskan amal yang dikatakan amal soleh apabila sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kita Kalau orang tidak ikhlas berarti dia apa Pak? riya. Dan riya itu dikatakan oleh Nabi adalah syirik syaitul Ashar. Bahkan ini yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik kecil ini. Akhwa maqulu alaikum asyaitul <tik> Yang paling saya takuti untuk kamu itu adalah syirik kecil kira ditanyakan apa itu sirik jin riya riya berbuat sesuatu agar dilihat oleh orang riya Boleh dia dibillah ya kalau seseorang berbuat riya melakukan sesuatu bukan karena Allah tidak ikhlas tidak demi masi sisi Allah Subhanahu apapun amalan itu salat zakat apa saja tidak ikhlas tidak diterima di sisi Allah Allah inginnya yang ikhlas saja. Ya betul-betul mengabdikan diri itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan dibahas dalam tauhid apa? Uluhiyah. Ya. Wa Allah taala wala tadruhu ayy al-jawa ila alladheena min qalbika la in ashrabta la yahbata 'amaluka wa la takuna min al-hasirin allah subhanahu wa ta'ala sunguh telah diwahyukan ya wala qad uhiya ilayka sunguh aqulama wahidahu illa anta wa ya muhammad wa ila alladheena min qalb jange madha a'lam anna sablan anta wa ya muhammad apa la in ashrabta la Apabila kamu melakukan kesyirikan, daerah Batam nampak. Perhatikan kata-kata daerah -kata, Batam ini. Ada laut tauhid dan non tauhid sekila, yang menunjukkan pengukuhan, yang menunjukkan menguatkan. Pasti amalmu akan hangus. Kalau kamu tidak, apabila kamu melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wataala, hanguslah amalmu. Layak bapun tak pasti amalu akan hamus, akan menguap begitu saja. Walau takulan mina al khassiri, ini juga pengkuhan dari Allah. La mutoqid dan muntoqid sekila, la takulannya pasti kamu terdolok orang-orang yang merugi. Ini kita yang Malaysia bapa-bapa kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain Ashrata, la yapatna amalukah, walakunyak min al khasi. Ya. Ini bahayanya berbuat syirik. Dan syirik kecil adalah apa? Jadi riya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala naskah Allah ikhlas bila fakir bila amal. Kita memang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga diberikan keikhlasan dalam berucap maupun bersikap. Amin, Ya Rabbul alamin. amin Kemudian, Allah Ta'ala Fakbudillah muhrisaw lahuddin ala lillahi binul khalis. Fakbudillah, sumbarat Allah. Muhrisaw lahuddin dengan ikhlas dalam menjalankan agama ini. Ikhlas. Muhrisaw lahuddin. Ini adalah perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhrisan dalam bidang ikhlas dalam menjalankan agama ini. Menuntut ilmu, ikhlas. Menghajifkan sisa alim, ikhlas. Yeah. Harus ikhlas dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Al Sembahlah Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan ikhlas dalam menjalankan agama. Ikhlas menyembah Allah dan ikhlas juga dalam menjalankan perintah-perintah agama ini. Agama Islam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Harus juga ya? ikhlas. Ya. Bahkan ayat-ayat karimah dan apa جاء di maknanya dan banyak, ada bahwa amal laa tublu illa idza kaanat khaalisatan Ayat-ayat tadi itu sebagai bukti, ayat-ayat yang mulia tersebut sebagai bukti dan dasar dan ayat-ayat yang lainnya banyak sekali menunjukkan bahwasanya amal itu tidak akan diterima ilahidakan kaum uli setan nashir kecuali amal itu bersih dari kesirik kesirikan. Wabinda makan ayat Nabi Rasul saw. Alaihissalam alain bi ista'hi akidat hubalan oleh karena itu para musul. Ya, para pemegang misi itu, para rasul dan para utusan Allah para jadigat sangat-sangat memperhatikan ya, untuk membenahi akidah dan itu adalah yang pertama oleh karena itu juru-juru dakwah wahai calon-calon doa calon-calon juru dakwah perhatikan masalah akidah Perhatikan masalah akidah, harus kita benarkan dulu akidah kita ini. Ya, karena inilah pertama kali yang menjadi perhatian para rasul wal yaitu memperbaiki akidah. Wa ya. khawatuna wow. yad'uuna aswaamahum ila ibadalah illah wahdahu wa laa ibadata ma siwaahu. Selain itu, pertama kali yang Disebut oleh para ambiyah dan itu yang diseru kepada umat-umatnya dan kaumnya itu adalah ibadatul lahu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu saja wa taf'ala dan meninggalkan peribadatan selain Allah, SWT. Allah SWT Subhanahu wa taala. Kama qala wa sebagaimana firman Allah Subhanahu dalam surat an-nahal ayat 36 walaqad Nabi bikum an-nubuwwatan an ya'budu Allaha wa yastajibut tawhid sumu kami telah memutus rasul dari setiap umat itu apa misinya apa misinya ikhwati wa akhwati an na'budu Allaha wa najtali bit sembahlah Allah subhanahu wa taala saja dan jauhkanlah dari taugut Jauhkanlah dari sesempat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qulu rabbani yaqulu awwala yukhathibu qaumahu Allah ma'akum min ilahin ghairuh. Setiap rasul yang diucapkan pertama kali dalam dakwanya kepada umatnya kepada kaumnya adalah a'budu Allah ma'akum min ilahin ghairuh. Sembalah Allah Subhanahu wa saja. Kamu tidak mempunyai ilah. Kamu tidak mempunyai sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah zat yang berhak untuk disembah. Selain Allah Subhanahu wa tidak berhak untuk disembah. Dan inilah para rasul yang mengajak kepada kaumnya semacam itu, baik Nabi Nuh, Hud, Saleh, Syuaib dan seluruh anbiya dan rasul. Ya tauhid akidah diutamakan dan juga Allah. Allah kata Rasulullah sallallahu di Mekah sampai 13 tahun beliau mendakwahkan la ilaha illallah. Mendakwahkan kepada orang-orang Arab la ilaha Allah 13 tahun. Apa mereka enggak ngerti tanah enggak ngerti apa? Pak apa? Saudara saudara-saudari mengintai taat kepada Allah tapi agar laida -Lai itu betul-betul meresap dalam jiwa dan sanubari mereka membutuhkan 13 tahun. Ini dakwah kepada yang madhunya objek dakwahnya adalah orang-orang Arab. Ya. Yeah. Bagaimana dengan masyarakat kita? Bagaimana dengan masyarakat kita? Bukankah kita ini lebih banyak lagi untuk mendakwakan da'i-da'i Allah lebih banyak waktunya bapak-bapak saudara-saudara? Betul tak? Betul tidak? Nyatanya semacam itu kok. Banyak orang mengucapkan da'i-da'i Allah tapi masih kedukung. Banyak orang mengucapkan da'i-da'i Allah masih percaya dengan kurupat-kurupat. Ya. Banyak orang mengucapkan da'i-da'i Allah ribuan kali tapi dia ada keris di rumahnya. Ada pusaka. Ya kan percaya dengan jima dan sebagainya itu berarti lidah lidah Nabiullahnya tidak masuk dalam hatinya tidak tertanam ya dalam samudarinya maka inilah tujuan salah satu tujuan kita mengadakan daurah ini agar calon calon duat ini ya nanti kalau sudah betul betul ya sudah macam la ilaha illallah ja wa ta'ala la ilaha illallah wa ta'ala jelaskan kepada umat tentang la ilaha illallah inilah akidah inilah tauhid ya yeah. Ini pentingnya agar kita mempelajari akidah terdapat so, ya. ya, zakumah di sini sebutkan pasal yang kedua yaitu bayan masadiril aqid al aqidah di manhaj as di laqihah. Kalau di buku tanzimahan ya. Bisa dihatihat di halaman 6 ya. Yaitu sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. disebutkan oleh Syekh Habib Abdullah wa iahu al-aqidatu tauqifiyaton bahwasannya akidah itu adalah tauqifi. Ya. Fala tathbutu illa bidarilin min asy-syar'i. Yang dinamakan tauqifi itu adalah yaitu sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil dari syariat. Dari pembuat undang-undang siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wala fasakhar qiyad ar wal istihad, dan tidak ada tempat untuk ra'yu opini maupun istihad dalam masalah akidah. وَمِنْ تَمَّ فَإِنَّ مَصَغِرَهَا مَقْفُورَكُنْ عَلَى مَجَعْرِ كِتَرِ وَالْسُنَّةِ Kalau kerana itu, masalah akidah ini sumber. Ya, sumber dasarnya adalah terkungkung dan terbatas pada dua masdar saja. Dua sumber saja. Apa itu? عَلَى مَجَعْرِ كِتَرِ وَالْسُنَّةِ Apa yang dijelaskan dalam Al-Quran? Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran Al-Quran al quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi sumbernya aqidah dari mana? Dari mana? Al-Quran dan Sunnah. Sebelah sana sumber aqidah diambil dari mana? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. لا karena tidak, pun yang tidak ada seorang pun yang mengetahui billahi dan ma'iyatih billah wa Allah karena tidak seorang pun yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu ta'ala dan apa yang diwajibkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dan disucikan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala wala wala 'aqada adamu billah ba'da allahi min Rasulillah sallallahu alaihi dan tidak ada seorang pun yang lebih mengetahui daripada Allah Subhanahu ta'ala setelah Allah daripada para rasul Nabi Rasulullah SAW alaihi wasallam. Wali hadha kana min al salih dan orang-orang yang mengikutinya dalam pengambilan ini terbatas pada dua sumber saja apa mas? Al-Qur'an dan sunnah. Al-Qur'an dan sunnah. Tidak boleh menurut saya, menurut pendapat saya, ijtihad saya ya, yeah. bahasannya Allah itu berada di mana-mana. Nauzubillah. Nauzubillah. Akidah yang akidah yang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan al rahman 'ala 'arsyistalah. Bahwasanya Allah yang Maha Pengasih itu berada di atas arsnya, bersemayam di atas arsnya. Allah bersemayam di atas arsnya, bukan berada di mana-mana. Masuk -mana. ya. Allah ada di masjid, ya kan ada di pasar, ada di jalan, apa? Ada di kamar mandi. Nau bilang. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala ini bersemayam di atas arsnya. Bisa dipaham. Allah Subhanahu Wataala menyebutkan untuk dirinya sendiri, ya, menjelaskan untuk dzatnya sendiri bahawa Allah itu berada di atas arus, bersemayam di atas arus. Ini yang harus kita yakini semacam ini. Aqidah inilah aqidah yang bermula dari Al Qur'an, Al Karena Allah Taala lebih tahu dengan dzatnya sendiri. Saya tanya, kita yang lebih tahu ataukah Allah? Semanan kalian lebih tahu dengan Allah? Ya Allah. Allah menyebutkan tentang sendiri bahawa Dia Allah Subhanahu taala bersemayam di atas 'arsih-Nya. Khaliqun min Berpisah dengan makhluknya. Dan Allah Subhanahu taala Maha mengetahui segala sesuatunya. Maha mengetahuinya. Mengetahui yang telah lalu maupun yang sedang terjadi. Maupun apa-apa yang akan terjadi dan bagaimana hal akan yang terjadi di bawah terjadinya Allah Swt sudah mengetahuinya. La yapaleihal tidak ada sesuatu apapun yang terlepas terlewat di hadapan Allah Swt yang dahulu yang sekarang yang akan datang diketahui semuanya oleh Allah Swt sudah ada tulisannya semuanya. Tidak ada sesuatu yang terlemahkan. Maka ya Azza wa Jalla kata beliau, "Wahai jannah, alaihi kitab wasunah fi hakillai taala amaluhii wa'kabudhuha minuhii." Apa-apa yang lagi dijelaskan dalam Al Quran dan Sunnah tentang hak Allah swt, ya, manajus salaf. Orang-orang salaf dan orang-orang mengikutinya itu beriman dengannya, wajah ya. kau duh dan berkeyakinan semacam itu, bersemacam itu, wara mi tu dan mengamalkannya. Sebentar contohnya tadi tadi tentang zat Allah, ya, bahwasnya manusia salaf beriman dengan hal itu dan meyakininya dan mengamalkannya wa ma lam yujalla alaihi kitabullah wa la sunnah sunnatur rasulihinna fa huwa alghayatul adduf apa-apa saja yang tidak dijelaskan dalam alquran maupun sunnah nabiy sallallahu alaihi allah SWT ala ditolak oleh hadisah ya. dan di dikesingkirkan atau disampingkan ditolak ya wa hadza lam ini penting nih oleh kerana itu, di kalangan ulama us-salam, dan orang-orang yang mengikuti Salaf tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, tidak ada silang pendapat dalam masalah ikhifat. Baik itu dari dunia timur maupun dunia barat. Ya. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i tidak ada bedanya. Imam Ahmad di Baghdad, Imam Syafi'i di Mesir, sama tiga, -tiga, -tiga. Karena sumbernya sama, Bapak. Karena sumbernya sama, Ibu. Ya. Al-Quran dan Sunnah. Dari zaman dahulu sampai sekarang, orang-orang yang berpegang bergantung dengan Al-Quran dan Al Sunnah, masalah Iqitot, tidak ada perbedaan. Antara A'imbatul Arba'ah, Abu Qani, Imam Malik, Ma Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanban. Dengan imam-imam yang sekarang, imam-imam kita yang zaman yang sejaman dengan kita seperti Syekh Albani, Syekh Muzaymin Syekh Bin Bas, berbeza aqidahnya dengan beliau-beliau yang pendahulu-pendahulu kita. Tidak berbeza sama. Kenapa? Apa rahsianya? Apa masalah rahsianya? Karena sumbernya sama, yang digali itu sama Al Quran dan Sunnah. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada kehidupan muhajidun, bahkan agama mereka satu, ya. Walaupun jamaah muhajidun begitu, lalu berkumpul mereka juga satu. Dianna Allah Taala pada lima tafsir wa kita, diwassunil Rasulilah dima'jil kalimat dan syaraf dalam tafsir berpihak manhaj. Karena Allah Taala telah menjamin bagi orang yang berpegang tubuh dengan Kitabnya dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan bisa mengumpulkan, bisa bersatu mas, bisa bersatu bapak ibu, ya, yeah. tanpa Al Quran dan Sunnah. Bohong, omong kosong kita bisa bersatu. Mustahil kita bisa bersatu, ya, yeah. kalau bukan di atas Al Quran dan as-sur, as-sunnah bohong orang mengadak, mari kita bersatu tapi masing-masing punya itu jahat, mempunyai ya, cara berpikir yang berbeda-beda tidak mungkin bisa bersatu mustahil maka pentingnya untuk belajar akidah ini inilah kita satukan pandangan kita ya, yeah. pandangan kita menuju kepada Al-Quran dan as-sunnah kita menggali akidah dan syari'ah ini dari Al-Quran dan Surah Sunnah. Kalau Allah ta'ala wa'atasi bihabillahi bi'abdillahi jami'an wala ta'farra'u. Berpegang tu dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya. Ya. Tali agama Allah bersumber dari Al-Quran dan Surah Nabi SAW. Wala ta'farra'u. Ya. Dan janganlah anda bercerai-berai. Ayat ini mengajak kita untuk apa bersatu dengan di atas agama Allah swt sumber agama Allah dari Al Quran dan sun Sunnah Nabi saw walakufarabudan jangan bercerai bercelai. Kalau Allah yeah. mengatakan dalam surat Thaha, "Imma yakin kaum ini Hudan, fa man ta'bu Huday, wallayadil walajshqal." Jika datang kepada kamu petunjuk, dari aku, itu dari Allah Subhanahu wa Ya. Faman ittaba' hudaya, kalau barang siapa yang mengikuti petunjukku, kana Dijamin dia di atas selamat. dan juga tidak akan celaka. <tutup singing> Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman hudaya Bagaimana siapa yang mengikuti petunjukku. Petunjuknya Allah s.a.w. Al dan al-Quran. Dan petunjuknya Nabi s.a.w. dalam sunnah. -sunnahnya. Jamilannya apa? Tidak bakalan dia tersesat. Dan tidak bakalan dia celaka. Kita akan kepengi selamat. Kita akan kepengi tidak celaka. Maka maka wajib untuk mengikuti petunjuk Allah s.w.t. Al-Quran dan Sunil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salatul ummah. Kata beliau waliyyu daksu wa firqatun najiyah. Oleh karena itu, mereka itu dinamakan dengan firqatun najiyah, yaitu golongan yang selamat. Lihat mana Nabi sallallahu alaihi wasallam syaidalahum bin najati hina aqrab bi infirathi ummul ummah ila salal min 70 firqah kulluha bin nar illa wahidatan kana nabiy sallallahu alaihi wasallam laa bersaksi bahwa merekalah yang selamat ya hina akhbar an iftiraf iftiraf ketika nabi sallam mengabarkan tentang perpecahan umat ini menjadi berapa 73 firqah ya setiap firqah dia ada 3 70 firqah kulluha bin umatku ini menjadi terpecah menjadi 73 golongan 10 harina semuanya di neraka kecuali satu saja yang 72 golongan di neraka yang selamat cuma satu saya tanya banyak yang selamat atau banyak yang celaka banyak yang binasa banyak yang bina, binasa binasa iya bapak ibu betul meng 72 dibanding satu. Yang, satu yang satu ini yang selamat ya, maka carilah yang selamat ini, raihlah yang selamat ini tempuhlah yang selamat ini jangan melihat orang-orang yang binasa yang celaka, jangan biarkan mereka celaka, yang penting kita, masing-masing kita ini harus selamat di dunia ini agar kita nanti selamat di akhirat raih yang selamat ini apa itu? ya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Humman kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashhabi." Ini yang harus kita tempuh. Disebutkan di sini, mereka adalah orang yang berada di atas ja, ajaran yang sama dengan ajaran kepada hari ini dan para sahabatku. Bapak Ibu yang kami hormati sekalian, sekali lagi inilah yang harus kita cari. Inilah yang harus kita betul-betul kita harus mengetahui bagaimana kalau menyambut ini agar kita selamat dunia dan akhirat belajar kaji buku-buku yang bersumber dari sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang sudah diberikan rekomendasi oleh para juru-juru dakwah para ya, asad, satu-satu kita baca buku ini baca buku ini jangan sembarangan baca buku jangan Karena buku itu ada yang sampah, ada yang mutiara. Bilih yang mutiara. Ikut cara Zidatulullah. Kemudian beliau di fase berikutnya bibayani al-infirab al-aqidah wa sumr al di sini di pasal yang ketiga halaman ke-8 penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya ini penting sekali ya al-infirab al-aqidah as-sahihah halakat mawdhi'an bahwa menyimpang dari akidah yang sahih kebinasaan. Kebinasaan pasti sudah, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Binasa orang yang tidak di atas aqidah yang sahih Binasa. Hatta ibadahnya bagaimana? Hatta maafnya sampai bengjut sini ya. Nung saya bung malam, ya. Membaca Al-Qur'annya, masya Allah. Tapi aqidahnya semacam ini, ya, yeah. belum tentu diterima di sisi Allah tentang ibadahnya. Woh, demi Allah. Maka aqidah harus sesuatu yang harus kita prioritaskan, harus kita utamakan, kita benahi masing-masing diantara kita dan aqidah kita. Terus benar aqidah kita orang. Kata beliau, "Di antara aqidah sahihah ialah dalil kubiul ila'l amal nabiyi." Karena aqidah yang sahih itulah pendorong yang kuat sekali untuk beramal dengan amal yang bermanfaat. Walbantulilah aqidah yang sahih dan jauh dari setanil Allah bersyukur. Seseorang yang tidak bertumpu, tidak berpijak pada aqidah yang sahih, dia akan menjadi, yakni seperti buruan, ya, yang dibayang bayangi dengan kebingungan kebimbangan confuse orang. Kalau tidak di atas akidah yang yang benar. Yeah. Kemudian langsung saja kepada untuk bisa membaca sendiri, ya, yeah, yaitu al-i'tirafu 'ala akidah as-sahihah wa asbabum wajib ma'rifatuhā wa 'ināfuhā min ahammihā. Bahwasanya penyimpangan dalam masalah akidah yang sahih itu ada beberapa sebab. Ya? Lihat di halaman ke 9 ini. Terjadi ma'rifah wa 'ilmu, harus kita ketahui dan harus ada obatnya. Di antara sebab-sebab ya. seorang pun menyimpang dari akidah yang sahih adalah yang pertama al-jahlu bil aqidati Bodoh tidak mengerti jahil dengan akidah sahihah. Tidak mengerti dengan akidah yang benar. Akidah sobiah. Akidah yang bersih. Dari syirik bid'ah murahat. Bisa ya. babit i'al yalika'ayumiha wa ka'limiha. Karena sebab, sebabnya adalah al-i'ot. Yaitu berpaling dari belajar akidah. Ya. Belajar Berpaling dari mengajarkan akidah Maaf-maaf mas Maaf-maaf Ya Kita mulai SD sampai SMA Apa yang kita pelajari Apa yang kita dapatkan Akidah yang benar itu apa Saya tanya Saya mengalami seperti mas-mas ini SMP sampai SMA Apa yang kita dapatkan Kita diajarkan akidah yang benar Bosnya Allah itu ber Bersemaya di atas hares Tidak Bakal kita mendapatkan anak cucu kita, ya, Allah berada di mana-mana. Ini kan sudah akidah yang saya sudah. Coba saya tanya, Mas, sampai di SD sampai SMA, jatuh akidah yang benar? Mas, yang di belakangnya, saya merasakan gitu, Mas. Saya tidak mendapatkan. Saya di SD di negeri. SMP-nya di Muhammadiyah. SMA-nya di Aliyah. Jurusan Agama. Tapi koletnya saja tak dapat, Mas. Koletnya saja tak dapat. Apalagi isinya. Yeah. Jadi, memang harus diperbaiki. Kurikulum-kurikulum yeah. yang ada di sekolah-sekolah kita. Dan yang diajarkan oleh kecil, dengan dalilnya. Agar benar-benar tahu, bahkan kalau Allah mengenal Allah SWT dengan dalilnya. Kadang-kadang orang tua, Pak, bingung. Ada anaknya, bu Bu, Allah ini di mana ya? Ibunya bingung juga. Ustaz, saya ditanya sama anak saya. Allah ini berada di mana? Kalau orang tuanya sudah kompius, sudah beno, sudah bimbar, bimbar, bimbar dengan anaknya. Ini yang ada di lapangan. Fakta sudah. Jadi, sebabnya, karena jahe dengan akhidat adalah berpaling dari pengajaran dan mengajari akhidat yang sahih. Nah Ini tugas-tugasnya mungkin mas-mas nanti, ya, kan? Ada yang jadi mungkin menteri pendidikan dan sebagainya benahi. Anda tidak tahu akidah yang benar benahi kurikulum yang ada sekarang kan maaf maaf. Ya kurikulum anak-anak jadi apa itu namanya salbut katanya kata orang salbut apa salbut ini, amburadul. Ah, ya dicoba ini coba ini, memangnya kelinci percobaan. Ya nanti tematik dan sebagainya yang lebih karena saya bicara ini karena saya punya anak sekolah ganti ganti ganti ya untuknya eh, anak sekolah ini yang lingkungan agama salam juga yang sekolah om bagaimana maaf maaf satu minggu cuma dua jam yeah. dua jam kan tetapkan masih sekarang dua jam satu minggu dapat apa dua jam agama itu Ikhwatul Islam rahimakumullah jadi sebabnya adalah penyelenangan dalam masalah akidah adalah jahil di akidah yang Jahil tentang masalah akidah sahiha. Sebabnya adalah berpaling dari pengajaran, mengajarkan ibadah yang benar, tidak mau. Tidak diajarkan bahkan. jangan ini bahaya ini. ya. atau karena kelemahan dan اعتداء dan lalai di بها atau juga sebabnya selain berpaling dari pengajaran dan mengajarkan aqidah yang sahih yaitu sedikitnya perhatian yeah. sedikitnya perhatian dari pihak sekolah maupun orang tua kalau yeah. tidak bisa bahasa Inggris pinginnya mutaqat enggak ngerti-ngerti-ngerti kan manggilkan guru yeah. tapi enggak iso cara arab ha ah, benar Yeah. Yeah. tak Ya. Dan Al-Qur'an gampang. Yeah. disepilihkan diremehkan. Yeah. Ini fenomena yang ada di masyarakat kita. Hatta <tod> yansha' jilun la ya'lamu tilka al-aqidah <Meinah> sehingga tumbuhlah generasi yang tidak mengenal akidah yang sahih semacam itu. Wala ya'budu wa yuqaddihuha aw Sehingga dia tidak juga mengetahui apa yang aqidah yang benar tidak mengerti, ya kan? Meng tidak mengerti juga aqidah yang sesat juga tidak mengerti. Akhirnya dia yo ikibane e. ya, kena apa itu sih ah, lah ini betul yang mungkin, kena apa lagi makhluk hmm. ini mungkin yang benar ini, kena tidak mengerti yang benar. Kenapa kalau kita ngelihat yang benar satu yang benar selalu satu yang benar yang selainnya adalah salah. Kalau anda mengenal akidah seikhat maka yang selain ini adalah salah. Maka harus kita ketahui yang yang seikh, sehingga kita mudah memilahnya. Ini yang tidak benar. Yang seikh cuma ini satu. wahid Lailatul Qadar, kebenaran cuma satu pak tunggal. Kebenaran cuma satu saja, tidak berbilang berbagai macam. Cuman satu, satu. kebenaran cuma satu tunggal. Sayyid, Sayyidul Hakam al-Batin, al-Batinul Hakam. Sehingga dengan demikian, kerana dia dia tidak memahami aqidah yang sahih dan juga tidak memahami aqidah yang sesat, maka dibilang yang Hakim al-Batin dan al-Batinul yang sunnah jadi bid'ah, yang bid'ah jadi sunnah. sunnah, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena yeah. kalau mengutip kalimat Rasulullah anhu sebagaimana yang diungkapkan al-Imam Khattab kalimat Rasulullah an: Inna tukulul Islam urwatan urwatan, ida nashabul Islami, mana yang berbicara tentang Sehingga sesungguhnya ikatan simpulan Islam akan bubar satu demi satu bila nashah bil Islami apabila di dalam Islam itu tumbuh seseorang yang tidak mengerti jahiliyah yang tidak mengerti kejahiliyah. Boleh ya, dikatakan demikian. Maka harus kita mengetahui yang benar. Harus kita mengetahui yang benar sehingga kita bisa memilah dan mem memilihnya. Kalau selain ini, selain yang benar ini pasti salah, pasti itu dituduh. Yeah. Karena kebenaran cuma satu, satu pegang terat terat. Kebenaran cuma satu pak, kebenaran cuma satu bu, tidak berbilang. Kebenaran cuma satu mas, tidak berbilang. Cuma satu kebenaran itu. Yeah. Maka yang satu ini harus kita dalami. Asal tahu benar-benar agar kita selamat dunia dan akhirat. Dia tidak mudah terombang-ambing. Ya. Kalau orang punya pendirian, punya pendalaman akidah yang sahiha, tidak mudah terombang-ambing, walaupun sebesar apa badai tidak bisa. Setelah dia memohon kepada Allah Subhanahu ditetapkan. Agar di atas akidah yang sah tersebut, tambah perpeluhan Allah kita tidak mampu juga, tambah kekurangan Allah kita tidak mampu sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seringkan berdoa yang pelibat buluh tapi kalbi ada di ini, yang pelibat buluh terbit kalbi ala hanya ini. Itu Rasulullah Sallam berdoa terus agar tetapi ditetapkan di atas agama Allah, sembahahutahalat. Karena hati seorang ini Ya diantara jauh-jauh dari Allah Subhanahuwataala akan dibalik sedang dari Allah Subhanahuwataala hidasha azza wa jalla apa mahu. Apabila Allah Subhanahuwataala berkehendak akan disimpangkan hati orang tersebut, disesuaikan dan akan dijauhkan dari kebenaran sesat dia. Dan apabila Allah Subhanahuwataala berkehendak akan diluruskan hati orang tersebut, akan digistromatkan sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahuwataala. Maka harus kita berdoa. Ya, yang kalau berpuluh, terpuluh lebih ada juga. Bihoti al zatul bapa bapa, saudara saudara dan ibu ibu sekalian. Sebab yang kedua, sebab penyimpangan dari akidah sahih yaitu at-ta'asubulimalehin abwuladajad, yaitu panatik ta'asub. Fanatik dengan apa-apa yang di yang diagamai oleh ayah nenek moyangnya. Ya, watak masuk bih dan bersikukun keras berpegang teguh dengan agama nenek moyangnya. Wa'inka nabatilah walaupun batil. Wadar wadarku ma halal perlu wa'inka anak kori dan meninggalkan apa yang bersilisik. Menyelisinya walaupun yang diselisih itu adalah kebenaran, karena kalau mau tahu, waidah kita dalam mukjizat Nya asalullahualbathin dima'al bin Alihi abba'an, awalukana abba una yakinun syyauna yaktidun. Artinya, dan Abu dikatakan kepada mereka, itu di rumah asalullah, ikutilah apa yang telah dituduhkan Allah. Ah, lubang tertimbun bahagian yang apa? mereka menjawab tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Awal wakala apa wilayah Irunasya yang wilayah Apakah mereka akan mengisi, mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapat petunjuk Surah Al Baqarah ayat yang ke 170. Kemudian sebab yang ketiga adalah taklidul aman diakwalinnya semula si lagi jadi menyukai yang ada pada zaman ini, yang ada pada zaman dasar adiah, yaitu taklidul aman. Ya. Apa taklidul aman ini? Ikut ikutan, epigon, bebekisme. Ya. Bebek kan ikut iba ya, mengikuti apa yang dibuka di ini, itu mengikuti. Hari. Betul dia harus pokok mengikuti ayat. <tuh> Ataqidul Amam bi al-Afwalinas bil Akidatil, yaitu taklid, taklid buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa menyelidiki sejauh seberapa jauh kebenarannya. Yang keempat, Al Ghulu bil Auliyyah was Salihin ini penting. Al Ghulu Fil-awliyai was Salihin. Guru berlebihan, ya berlebihan terhadap para uli dan orang yang soleh. ورفعوا قوت منزلتهم بحيث يعتقد فيهم ما لا يطلب عليه الله من جلب نبي وادب تدربي. Yaitu meninggikan kedudukan mereka, ya di atas kedudukan yang semestinya, bahkan mereka beriktikad Ya, Bahawasanya Seorang tadi itu yang menyimpan Dari akhirnya yang saya itu beritikot Bahawasanya para awliya dan orang-orang Soal itu Bisa mampu ya, Melakukan sesuatu ya. Padahal Ya maaf Mereka beritikot Di sini sebutkan Nah Bahasanya mereka meyakini pada diri mereka Sesuatu yang tidak mampu dilakukan Kecuali oleh Allah Baik berupa mendatangkan kemanfaatan Maupun menolak kemanfaatan Juga menjadikan barawan itu Sebagai perantara Antara Allah SWT Dan, dan makhluknya ya. Ini Yang disebut Yang di yang dilakukan oleh sebagian kaum Muslimin, iaitu ya, hulur kepada awliyah wasalihin. Bahkan seperti yang dilakukan oleh orang bayar kubur, iaitu ya, para pengagung pengagung kuburan itu, ia ya, minta minta ke ke apa? Ke ahli kubur, minta minta. Baik itu minta diberikan jodoh, diberikan anak, diberikan rezeki padahal semuanya itu tidak bisa dilakukan kecuali yang melakukan adalah aul Allah Subhanahu wa taala. Betapa hebat. Datangnya dari jauh-jauh. Ya, dari jauh-jauh. Ada yang dari Jawa Tengah, ya dari Jawa Barat, di luar Jawa datang ke Jawa Timur, ke Surabaya misalkan. Ya. Untuk kunjung mengunjungi kuburan-kuburan itu, makam-makam itu Ya. bahkan uang tidak sedikit yang dikeluarkan untuk hal itu padahal itu adalah perbuatan bid'ah dan pintu-pintu kesyirikan -pintu harus ditutup pintu-pintu kesyirikan -pintu itu betapa banyak orang yang datang dari jauh ya, datang karena dianggapnya bahasanya kuburan singgulan itu keramat kalau doa ah situ adalah mustajab ada tidak orang yang beri tira semacam itu? Banyak. Kata orang surah Sa'ab Bajet. Banyak sekali orang yang beri tira semacam itu. Bahkan mau ujian. Datang ke kuburan. Nau di bila. Bawa pensunya. Bawa penanya. Berdoa di situ. sudah saya Berdoa. Minta kepada orang yang sudah digubur. dikubur ini. Bukankah itu adalah merupakan kesyirikan? Sirkon waleh Kesyirikan yang jelas sekali. Dia minta kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kalau kita melihat kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa-apa yang dilakukan oleh mereka itu jauh-jauh dari Jawa Barat, ya Surabaya. Sebaliknya baliknya mungkin Jawa Timur ke Jawa Barat ke Gunung Jati pak ya, di Cirebon itu, iya, mah, iya, itu semuanya adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Pertama, karena itu apa sih mereka sebenarnya tujuannya? Kan jadi berkah kan ya? Nyalah berkah katanya, ya nya berkah mereka mendapat ini mendapatkan keberkahan keberkahan sehingga mereka datang-datang dari ke tempat yang jauh tersebut itu tidak boleh haram hukumnya kalau bisa iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih diukan Imam Bukhari dan Muslim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tashuddu rihan illa ila Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Tidak boleh yaitu pelana kuda diikat untuk maksud tujuan bepergian kecuali ke tiga masjid. Kalau Dulu kuda ya? ya, sekarang pakai mobil, pakai pesawat, pakai kapal laut dan seterusnya dan seterusnya alat-alat transportasi. Tidak boleh berpergian dengan maksud mencari keberkahan ya? Kecuali ketiga masjid saja Apa itu? Masjidil haram di Mekah Masjid Al-Hara dan Masjid Fuh ini, di masjid, masjid Nabawi di Madinah, Masjid Al-Aqsa Dan Masjid Al-Aqsa Ini saja yang boleh tidak itu Untuk berpergian dengan maksud mencari keberkahan Selain tiga masjid ini tidak ada Ya. Makam-makam disebutkan dalam hadis tadi. Makamnya tidak kan, ya? ada ya. Makamnya ini, makamnya bus ini, makamnya sunan ini, makamnya sunan tidak ada dalam hadisnya. Sehingga haram hukumnya seseorang mengadakan perjalanan jauh dengan maksud beribadah dan mencari keberkahan kecuali dia tiga masjid itu saja. Selain itu haram hukumnya uangnya dikeluarkan. Untuk biaya ini dan transformasi haram hukumnya. Yang didapat dari transformasi ini dan itu untuk tujuan itu-itu semuanya haram hukumnya. Sebenarnya disebutkan oleh para ulama. Ya. Dasarnya adalah hadis tadi itu. La tushad durrihadu illa ila talatati masajid. Masjidul haram, masjidil ala, masjidil ala, masjidil ala. masjidul haram, masjidul haram, masjidul haqsa. Ucapkan hadis itu dan renungkan. Ya. Hafalkan. La tushad durrihadu illa ila talatati masajid masjidil haram dan masjid hada dan masjid al-aqsa. Ya. Itu semuanya adalah sebabnya apa? "Al-qulu bil awliya'i was-solihin." Bila bilabihan, ya. untuk mencintai para auliya was-solihin. Kita mencintai auliya was-solihin. Tapi bukan caranya semacam itu. Anda berdoa di mana saja. Berdoa Allah Sami'un Basir. Allah cuma mendengarkan, ya. Kalau kita berdoa betul-betul khudhur Betul-betul kita ikhlas. Allah SWT mendengarkan. Dimanapun kita berada. Yeah. Ketika sujud berdoa. Antara ala dan ikhlamah. Doa yang mustajab. jauh. Yeah. Kenapa kau tidak menggunakan waktu-waktu yang semacam itu? Yang harus jauh-jauh. Belum begitu maksiatan di dalam ini. Campur bau perempuan lagi. Perempuan. Ya kan? Memandang hal-hal yang tidak semestinya. Pasti. Pasti. Tidak bisa pasti, tidak itu. Pasti. Biayanya tidak sedikit. Waktu, tenaga. Alal haram semuanya. Al haram. Semuanya itu adalah tidak diperbolehkan. Ikhwati ya. Azzaqunullah. Kita lanjutkan. Penyebab penyelewengan dari akhidah yang sahih. Jadi yang kelima al-wabbatu an-tadaburi ayat kita il-kawniyaki wa ayat il-layin Yaitu lalai untuk mentadaburi ayat-ayat kawni. Yang berhubungan dengan alam semesta ini. Kan kita diperintahkan untuk mentadaburi ayat-ayat. Yang ditandakan latubisaran Allah. Tandakan, Tandakan kawunan Allah. Apalai tadabbarul quran. Apa? Tadab Apalai apa yang murai lalki bilikai makul kuasa. Wa idassamai kai kurupi arsa. Wahid dan cibali kefir musibat, Wahid dan orang kefir susuk hati itu panggilan dari Allah swt kita mendapati ayat kaumnya ini Tanda-tanda dari besarnya Allah swt ini. Abad yang buruk nay dan ini kefir nakulikat, bukankah mereka itu tidak memperhatikan bagaimana hanta itu diciptakan, Wahid dan cibali kefir musibat dan pada gunung bagaimana gunung ditinggikan, Wahid dan cibali kefir musibat dan pada gunung bagaimana gunung ditinggikan, ditegakkan. Wahidil <tuk> orang di ibu, maksudnya apa? bagaimana bumi dihamparkan? Itu kan semuanya yang menarik kita untuk mendadak buri ke, ke agama Allah, sepanjang buatan dan alat yang kau ini, dengan dunia alam semesta ini yang kita lihat sehari-hari. Itu alat kau ayat kau ya. Ada ayat Qur'ania, ya. ayat-ayat yang kita harus untuk mendadak Apakah layak tadabbur men Al-Quran am arahulu bil haqqah tidakkah mereka itu mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah hati itu semikunci semikunci ini ayat ini juga bait aliman dengan dirah mengajak kita agar kita pentadabburi ayat Allah taala Al-Quran Al-Quran kita Al tadabburi 30 juz ini Apakah kita ini sudah mendadapuri ayat-ayat Allah? Sejauh mana kita mendadapuri ayat-ayat Allah? Apa ayat, ayat, -ayat Allah? tidak baru di Al Quran? Apakah baru bentak-bentak? Ataupun mereka ini tidak mendadapuri ayat-ayat Allah Suralah dalam Al Quran? Atau kehati mereka sudah dikunci, tidak bisa memahami lagi? Nampaklah. Artinya kalau kita tidak mendadapuri ayat kita, ayat-ayat Allah Suralah. Berarti Nauwudzibillah, ayat itu hati kita dipotong bersama na'udzubillah. Semoga Allah membuka hati kita agar kita mampu untuk mendadaburi ayat-ayat Allah sepanjang berita. Dan mendadaburi ayat ini dibutuhkan untuk mengerti, ya bagaimana kita mendadaburi? Udah ngerti cara Arab, nuan saya umamon. Mendadaburi dia harus mengerti. Ida ja'a rasulullahi wal-fateh. Ya. Harus tahu. Ida ja'a rasulullahi wal-fateh. Dabbad yada'a abilah abim wa tafut. Kan pendek-pendek ada dulu. Kan semua ni kan bertahap. Ya. Coba kita tanya masing-masing pada -masing diri kita. Sejauh mana kita mengenal pelajaran Al-Fur'an? Sejauh mana kita mengenal Al-Fur'an Masalah dunia, wah, komputer, wah, tidak apa-apa, mas. Bahasa situ, boleh, saja. Tapi ada orang lainnya. Al-Quran ini. Jangan lupa al Qurannya. ini. Ini sumber budan. Budan yang kita petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwati Azzaikum Allah. Kemudian kata berlian, Walin bihan mu'kayatul adha'ratul madiyah. Hatta ya. dan makanamin magduril Bashar wajdu. Selain juga mereka lalai untuk mendalami ayat-ayat Allah Taufiq dan juga mereka lalai juga untuk mendalami ayat-ayat Al Quran serta terbuai dengan hasil-hasil, yaitu pemikiran dan apa itu hasil-hasil teknologi kecanggihan teknologi ya, dan kebudayaan. Hatkalbanul amnul mabdurul basar sehingga mereka berkeyakinan berkerasankah bahasannya peradaban dan teknologi itu adalah dari kreasi manusia saja dari kreasi manusia semata ya sehingga dia mengabung-abungkan semacam itu. Ya, sebagaimana kamalah faurun min qabl, oleh faurun, orang yang sombong ini mengucapkan innamu 'a'tu al-'ilma Sesungguhnya aku hanya diberi harta yang melimpah ini, ya. Ada ilmu min indi, karena ilmu yang aku yang ada padaku. Karena sebab ilmunya, sombong dia. Tidak, tidak, tidak tahu dan lalai bahasanya harta yang dia miliki oleh faurun ini adalah pemberian dari Allah. Ya. Demikian pula Inna ma'uditu ala ilmin Sesungguhnya aku diberi nikmat ini Hanyalah karena kepintaranku Aku punya ini dan punya itu Punya ini dan punya itu Karena kecerdasanku, kepintaranku Lupa, maksudnya itu adalah pemberian dari Allah Allah subhanahu wa ta'ala Berapa sih kemampuan kita? Berapa sih ilmu kita? Ilmu kita sangat sedikit Kata Allah ma'uditu ala ilmi illa illa qalilan oh, tidaklah paling diberikan ilmu kecuali sedikit sekali sedikit ilmu kita sangat sedikit ya اخْتَارَ زَبُولَ با با با sadar-sadar ibu-ibu sekalian menjemput Allah Subhanahu taala kemudian sebab yang keenam ya sebab keenam yaitu asfa al-bait bil ghalib ghaliatan taujih al-sabil yaitu penyebab yang lainnya sehingga seorang itu tidak mengenal akidah yang sahih yaitu di dalam rumahnya itu biasanya ya tidak ada pengarahan yang bagus tidak ada pengarahan yang jelas tidak ada pengarahan yang selamat ya tidak ada pengarahan yang yang benar, ya. kalau rumah rumah tangga kita tidak ada penerangan untuk anak-anak kita, ya. bagaimana anak-anak kita? Mas-mas ya, belum kawin ya, Sebagai besar belum belum kawin ya. ya. Tapi kalau mas-mas sudah kawin, kemudian kita sebagai kepala keluarga tidak bisa memberikan penerangan kepada anggota keluarga kita, anak dan istri kita, maka kacau lah. Maka ditutup bagi keluarga, kepala keluarga dan calon-calon kepala keluarga ini harus mengerti mengerti akhidah yang sahih sehingga bisa dia memberikan dan menelurkan atau memberikan pengarahan kepada putra-putrinya, kepada keluarganya, anak dan istri-istrinya. Ini sangat disayangkan sekali. Sangat disayangkan sekali. Padahal anak itu kan ia ni terwarnai oleh lingkungan, ya, oleh lingkungannya. Kata Nabi Musa, dan sebelumnya sudah diulang dulu. Al-Bid'ah, Fa'abawaluha bid'ahinya, al-ina'siraniya, al-ibadisanihi. Bahasnya anak baik yang dilahirkan di dalam keadaan fitrah, suci, bersih, kertas putih yang tidak ada tulisannya. Fa'abawaluha bid'ahinya, al-ina'siraniya, al-ibadisani. Maka kedua orang tuallannya. Tol kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia menjadi Juma-Jusi, dan Yahudi. Ya. Maka di sini adalah pentingnya orang tua mempunyai, ya ini pengetian, perhatian tentang api, sehingga dia bisa memberikan penalaran kepada keluarganya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, al-ikhjamu atau ikhjam wasail taqdim wal-alami an-adai muhymatiha, yaitu enggannya media pendidikan dan media masa, ya, untuk melaksanakan kepentingannya. Bahkan sekarang, media masa baik itu, yaitu uh, Audio maupun visual, visual, ya umumnya adalah kebanyakan digunakan untuk menghancurkan akhlak generasi. Internet siapa sekarang yang tidak bisa akses internet? Anak-anak ya. kecil, anak saya kelas empatnya sudah bisa masuk internet sudah, pakai HP pak, pakai HP. Kebetulan ya. saya, ya. anak. Anak-anak kecil sudah bisa mengakses, memang dimudahkan. Dan sebagian besar adalah untuk merusak, ya. walaupun tidak semuanya tidak, ya. tapi kebanyakan yang namanya jiwa itu kan selalu mendorong pada ketidakbaikan ya masuk ke situs-situs yang tidak baik. Padahal yang baik juga banyak di kan? internet. Ya. Tapi yang namanya Setan, ya tidak dibarengi dengan kesadaran beragama yang tinggi dan tidak ada murah kepada Tuhan. Tidak ada rasa dia diawasi oleh Allah, masuk ke yang tidak baik, masuk so, yang pada yang merusak akhlaknya dan amalidahnya. Yeah. Ya. Ya. Ya. Itu Ya. Ya. sebab Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Kemudian bagaimana cara menganggulangnya? Disebutkan oleh Syekh Abdul Allah Wa'iyaru yang pertama al-wuju' ila kitabillah azza wa jalla wa as kembali dan berujuk kepada al dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akidah akidah sahiha منهما, antum menimba akidah yang benar dari dua sumber tersebut, Al-Qur'an dan Sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena as Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sedemikian tidak tahu minhuma sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam generasi-generasi yang dahulu, sahabat, kabilin dan orang-orang yang mengikuti mereka itu, ya, bahwasanya mereka membangun hadiah mereka di atas dua tungku dan di atas dua stupa tadi Al-Quran dan Sunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, al-ilalah di تدريس العقيده yang sahihah ini penting. Yaitu memperhatikan untuk mengajarkan akidah yang sahih seperti mas-mas lakukan sekarang ini. Kita saling belajar, mempelajari akidah yang sah, yang sahih. Ya, ini harus kita perhatikan. Oleh karena itu, saya bilang kepada panitia, khususnya jemaah semua kami ini, jangan selalu berdesingabul. Daura yang mubarakat. Daura mubarakatul. Ini daura yang insyaAllah diberkati oleh Allah SWT. Agar kita ini tahu betul-betul akhidah yang betulnya bagaimana. Tentunya yang disampaikan ini anda sekelumit saja. Ini ada merupakan sentuhan-sentuhan saja. Yang disampaikan dari awal ini sekarang itu merupakan sentuhan-sentuhan saja. Percikan-percikan saja. Wa'illah kita berakhidah banyak sekali anda bisa. Masalah. Baiklah memasuki studi atau e, apa namanya ini? Ke, namanya? temanya bertema, bukan? Pengantar studi akidah satu kitab ini diantaranya, madhal literal setil akidah al-Islamiyah, tidak bisa disampaikan cuma satu jam dua jam tidak bisa. Dan ini banyak sekali kitab-kitab akidah yang harus kita pelajari. Alangkah ini saya bilang ini sebagai sepian-sepian saja. Sentilan-sentilan saja. Sentuhan-sentuhan saja. Agar kita lebih giat untuk bela belajar. Maksudnya ada belajar. Tidak yang sahih. Ya. Al-Ina'i Tadrisut Al-Aqidah Sesafi'at Ya'adul Salam Al-Sala'i Timuqtala Jumarahil Jirasi'yati Wa'ataya Al-Isis Al-Kabiyyati Al-Manh'il Awal Iqtima'l-Balik Tadkiki Ulimtihahat Ya'adul Madati Iaitu mempunyai perhatian khusus untuk mempelajari dan mengajarkan Aqidah yang sahih Aqidah yang salah bersalih Dari segala jenjang pendidikan Mulai teka, kalau bisa mulai playgroup. TK, SD, SMP, SMA dan jami'ah universitas itu harus diajarkan yang syukur. Ya. Saya tanya mas-mas ini, dapat tidak di kuliah Anda akidah yang syukur? Saya yakin, sembilan puluh tidak, betul tidak? Kalau tidak 100% 90% sembilan tidak diajarkan. Belagi ini diajarkan akhidat sahih di kuliah anda. Saya yakin tidak. 99% tidak. Ya, tak. Ya. Atau tidak? Tidak. Saya yakin. Ya, tak. Dan diajarkan, kan? Memang tidak, memang. Memang dibikin begitu. Biar orang teranjat dengan agama kalau bisa, Alhamdulillah. Dijauhkan dari agama, dijauhkan dari akhidat yang sahih. Agar tidak mengerti Biar orang itu kompius. Biar orang itu bingung. Alhamdulillah. Ya. Nah ini tugas-tugas antum, Tugas-tugas kita semuanya. Kalau anda-anda sudah jadi. Ya kan? Maka harus diajarkan. Ya akidah yang sahih dari segala jenjang pendidikan. Mulai pehidup kalau bisa. Sampai universitas. Pasca saja yang kalau bisa. Harus begitu semuanya. Agar negeri kita ini menjadi negeri yang aman. Kalau akidahnya marah, akidahnya betul pasti makmur. pak, Pasti sudah. Pasti tidak bisa ditalahkan lagi. Negeri negeri yang makmur apabila diawal dengan akidah. Diawal dengan akidah yang sahih. Diajarkan akidah yang sahih. Semuanya berkata akidah yang sahih. Gak orang, -gak, orang, gak orang korupsi, gak orang ini, gak orang itu. Ya. Kan akidahnya mantap sudah. Allah selalu mengintai kita. Innalillahi wa alaihi wasallam. Robi'bah Allah selalu mengintai kita, mengambil hati orang takut Allah tahu kok. Eh. Itu apa pak? Munculnya Allah sudah, api dah sudah macet dalam hatinya. Negara akan menjadi makmur. Untuk membangun negara cukup apa? Diperbaiki akidahnya, akidah yang benar itu pasti makmur insyaAllah. pasti sudah. Pada tahun itu Rasulullah membangunnya, negerinya itu dengan apa? Dari dahailah Allah 13 tahun menanamkan dahailah Allah bagaimana kami sebutkan. Ya, Dan akidah yang benar itu akan mendapatkan kemakmuran, bukan dengan ekonomi dibangun ekonomi. Bohon, bohong, bohong, 0 besar. Perbaiki akidah, masyarakatnya yang perbaiki akidah. Ini. Dicuci akidahnya, diberikan dan disyirikan fit'ah, hurufan. Itu hadisah nanti Masyarakat menjadi mati okay, dan menerti dan sehingga negeri ini insyaAllah menjadi makmur. Yang mendasari hal itu adalah firman Allah SWT. Walau anna ahli kur'a manut taqam, latatihna alim barukatib minas sama'i wal'arh. Seandainya penduduk negeri itu beriman, iman apa? Akidah pak? Akidah kita kan sudah sebutkan, bahasnya zaman dahulu itu disebut dengan al-iman, maksudnya adalah akidah. Ya, walau anda mengambil amanu. beriman, bertakul dan bertakwa, lepasnya alim. Barokat manusia itu, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Allah tidak mengatakan barakah atau barakah tapi tidak. Barakah jamaah. Ya. Barakah di mana sama itu. Keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Subhanallah. Kuncinya apa? Al-iman wa taqwa. Iman ini aqidah sahihah. Aqidah yang benar. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT. Ini konsep Al-Quran. Bukan saya berbicara yang memiliki dunia dan seisi-isinya mengatakan semacam itu. Ya. <tuh> Kita lanjutkan sedikit. Kemudian yang ketiga termasuk cara menanggulangi dari permasalahan kuda ini yaitu al-muqarrar bi rasq al-qitb al-salafiyyah ashabiyah. Yaitu dijadikan kurikulum pembelajaran kitab-kitab salafi, kitab-kitab salaf, ya, kitab-kitab salaf yang bersih akidahnya itu, ya. bersih akidahnya. Diajarkan kitab betawi, kita tauhidyah, akidah, akidah wasitiah. Ya. Pernah dengar akidah wasitiah? Pernah dengar akidah tauhidyah? Ya. Pernah dengar tauhidi garu isi ni, garu isi ni Karena kita jarang mempelajari akid, akidah. Ya. Padahal ini adalah utama dan paling utama. Ya. Ya. Khotbah Rasulullah. Kemudian yang ke pada terakhir tiada doa dan musti ini jadi dunia ini Yaitu para juru dakwah. Para juru dakwah. Yaitu memperbaiki, ya, memperbaiki <tis> manusia ini dengan mengajarkan aqidah. Salam. Ya. Ini diantara yaitu eh uh, empat studi eh ya. uh, pengantar pelajaran akidah adapun tentang tauhid rububiyah saya tidak akan menjelaskan panjang-panjang masalah ini. Kenapa? Karena tauhid rububiyah ini tidak menjadikan seseorang atau maaf dengan bahasa lain bahwasanya tauhid rububiyah ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin. Mereka itu meyakini Tentang Tauhid Rububiyah yeah. Siapa yang menciptakan langit Allah, siapa yang menciptakan bumi Allah, siapa yang memberikan rezeki Allah, siapa yang menghidupkan Allah Siapa yang menghidupkan Allah, yang menghidupkan, Allah. Mereka yakin tentang hal itu Meyakini Sehingga masalah akidah akidat Tauhid Rububiyah ini Saya tidak akan ya ini, Berbicara lebar Ya masih ada waktu lima menit lagi. Tanya di sini sebutkan tauhid rububiyah buat orang musyrik ini judul yang pertama sudah ketahui bahnya tauhid rububiyah dan pengakuan orang-orang musyrik terhadap tauhid rububiyah ini. Atau hidu apa itu tauhid itu? Jadi ya, definisi tauhid itu yaitu wa'iqidahu taqaddudullah wa ta 'azza wa jalla bi rububiyyati wa khas al ibadatihi wa wa yutla ma lahu min Di sini disebutkan ya, untuk melihat di halaman eh, 18 atau ya, 19 maaf 19 apa yang dimaksud dengan tauhid itu yaitu tauhid adalah meyakini ke Allah subhanahu wa ta'ala bi Ikhlas beribadah kepadanya Setelah menetapkan baginya nama-nama dan sifat-sifatnya Dengan demikian ya, Jadi Tauhid itu akan Mengesahkan Mengakini keesaan Allah dalam luhubiyah Ikhlas beribadah kepada Allah SWT, Dan menetapkan baginya Nama dan sifat Allah SWT Dan tauhid ini dibagi menjadi Tiga klasifikasi Yang pertama Tauhidul Luhubiyah yang kedua tauhidul uluhiyah yang ketiga adalah tauhid asma was sifat apa itu tauhidul rububiyah tauhidul rububiyah yaitu hmm. dua ifradullah taala bi'an hadhihi بأن يعتقد ان وحده الخالق لجميع المخلوقات yakni makna tauhidul rububiyah yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala dengan dia meyakini bahwa sesungguhnya dialah Allah Subhanahu wa taala yang esa yang tunggal dalam menciptakan dan segala yang ada ini. Allah lah yang menciptakan segala makhluk. Allahu khalaq Allahu khaliq kulli Allahu khaliq kulli Allah menciptakan segala sesuatu. Kata-kata kull itu semuanya, Pak. Semuanya but Kuli semuanya seperti hadis tadi, kulu mauludin semua anak baru semua kan, ya. semua seperti kulu nasi daikatul maumud, seluruh yang berjiwa pasti mengalami kematian. Termasuk kita kita ini pasti mati, pasti abang dah Pasti, pasti mati. Kulu nasi daikatul maumud. Jadi kullu itu menunjukkan Semuanya Allah Khalik pun di Allah Swt. Maha Taala itu menciptakan segala sesuatunya Semuanya adalah makhluk. Khalik cuma Allah Swt. Maha Taala saja. Yang Khalik cuma Allah Swt. Maha Taala. Selain Allah makhluk namanya, malaikat makhluk. Kita semuanya makhluk. Alam semesta ini semuanya adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah s.w.t Allah s.w.t saja yang diciptakannya, tidak ada yang lainnya akidah semacam ini diyakini oleh orang-orang musyriqin ya. Diyakini oleh orang-orang musyrikin sehingga Tauhid Rububia ini tidak memasukkan seorang dalam ruang keislaman karena apa? karena itulah, orang-orang musyrikin juga yakin dengan akidah ini, dengan Tauhid ini sehingga Tauhid Rububia ini Ya, tidak bisa memasukkan seorang dalam lingkungan keislaman. Sehingga menurut saya pembahasan semacam ini saya tidak akan bertele-tele karena hari ini tidak Dipersengketakan Ya, tidak dipersengket diperseketakan. Yang penting itu adalah sebenarnya Taufik uluhiyah dan asma wasifa. Adakah Tauhid? Tidak. Oleh kerana itu saya mau memberikan yang sangat sedikit. Justru yang pertama-tama itu lebih penting daripada ini. Dan akhidat atau Tauhid ini tidak dipersengketakan. Barang siapa yang mengingkari di Tauhid ini kata Syekh Muhammad S.A.W. kafir. Orang yang mengingat di Tauhid ini adalah kafir. Kemudian diantara antara tauhid rububiyah bahwa Allah adalah razak bagi semua hewan dan manusia. Rasanya Allah Subhanahu itu, Allah Subhanahu itu memang memberikan rezeki untuk seluruh makhluk, seluruh manusia. Allah taala berfirman ya, dalam surah Hud ayat yang ke-6 wa ma min jabat fi al-ardi illa ala Allah rizquha tidak ada binatang yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, setiap kepala di antara kita ini pasti ada rezekinya. Tidak, jangan jangan takut, jangan gentar. Pasti ada rezekinya. oleh kata betul Pak ya? Maaf ini lain ya. Betul kata orang dulu, ya kan banyak anak banyak rezeki itu betul berdasarkan ayat ini. Wamindam, betinbil almiillahalalohiruskuha. Ya, segala sesuatu yang melata di permukaan bumi ini, termasuk manusia dan hayawan semuanya, ya ada rezekinya. Pasti diberikan rezeki sama Allah Sempal. Jangankan kita yang punya otak yang bisa berpikir. Maaf maaf, semut saja itu ada rezekinya, com. Semut itu ada rezekinya secapai ada rezekinya. Semuanya ada rezekinya berdasarkan ayat ini. Jadi betul ungkapan orang dulu itu ya banyak anak, banyak rezeki itu banyak. Demikian. Itu sebagai penutup karena waktu sudah habis, maka kami mohon atas segala kekurangan dan khilafan Itulah yang bisa disampaikan ya, Semoga yang sedikit ini bermanfaat Untuk pemateri Dan bapak, ibu sekalian Para hadirin dan saudara-saudari Semoga ada manfaatnya Kurang lebihnya kami memahas Wallahualam Bismillahirrahmanirrahim